så tydligen hade Danmark en hel del av Sverige som vi kunde läsa här faktiskt en gång under en period så hade de ganska stora delar av Sverige alltså det är ju ganska heltansväckande att, eh, att Danmark hade egentligen Härjedalen, Halland Öarna, Gotland, Ösen samt Skåne Blekinge och Bohuslän. det är mycket intressant mm. det går inte att förneka att detta var ett mycket märkligt historiskt fenomen. Från att ha varit en osedd, obetydig och oerhäckad klev Sverige rakt fram ur de skumma kulisserna och slet till sig en av huvudrollerna på den storpolitiska scenen i Europa. Landet blev medans den första rangens stormakt. Mm. Vilka krafter låg då bakom den osannolika utvecklingen? Denna fråga har helt naturligt lockat många historiker. Och under årens lopp har flera olika skolor var och en med sina svar lekt historievetenskaplig herreman på täppan. En tidigare förhärskande syn hade velat peka på en rad unika händelser som under denna tid kom att påverka Sveriges säkerhet och som mer eller mindre framtvingade alla dessa erövringar. Det handlar främst om olika stora omvälningar utanför landets gränser. Det stora Ryssland hade börjat växa igen. Den gamla maktstrukturen i Baltikum var i upplösning, en effekt av Hansans nedgång och den tyska ordens fall. Ni kanske minns att vi hade en union med, med Tyskland. Det där Hansa-förbundet hette ju. Det var ju väldigt starkt framförallt på Gotland. Ni vet, tyska köpmän och sånt. Hansa-förbundet hette Mot eh, reformationen fick också vissa storpolitiska återverkningar som kändes av ända, som kändes av ända upp i norr. Till detta kan det även läggas av den... Gamla kamper med Danmark om hegamonin i Norden. De svenska erövringarna var enligt detta synsätt framdrivna av en oro för landets säkerhet inför olika hot utifrån. Man byggde upp buffertzoner mot senliga grannar och sökte vad som med ett mycket töjbart begrepp brukar kallas naturliga gränser. Ett snarligt resonemang förs fram av dem som vill förklara stormaksväldet. Inte så mycket som en konsekvens av svensk styrka utan istället som ett resultat av grannländernas svaghet. Man väljer att peka på olika gynnsamma utomständigheter som gynnade den svenska expansionen. Polen blev bit för bit allt mer klent och kluvet. Ryssland var svagt och utan kraft efter Ivan den förskräckliga, sig blodiga regimen. Och det var folkliga uppror och det var förvirrade dynastiska inbördesstrider som lamslog landet. I Tyskland rådde djup och förlamande feodal splittring. Och även Danmarks ställning blev allt sämre. Och allt detta ledde till att det, det resurskrena Sverige fick en chans att växa på dessa försvagade staters bekostnad. Mot dessa synsätt tar sig alltså en helt annan uppfattning. Drivkraften bakom den förda erövringspolitiken var framförallt ekonomisk. Svenska kronan var inriktad på att skapa ett monopol på den ryska och nordösteuropeiska handel som riktade sig mot väst. Denna handel ville man kontrollera och belägga med tull. När ordensstaten kollapsade fick man en chans att göra detta. Sverige och Polen samt till viss mån Danmark inledde en seg dragkamp. Om makten över dessa mycket lukrativa handelsvägar- ...medan rysarna själva strävade efter att nå Östersjön... ...och på så vis få en direkt länk till köpmännen i Västeuropa. Ska mål hade även varit på tapeten under stora nordiska kriget. En fjärde modell har framförts av dem som vill finna förklaringen till expansionen... ...i inre samhälliga förhållanden. Det som låg bakom det hela sig var den svenska aristokratin en feolodal klass som genom krig kunde växa till sig och bli rik och välmående på de inhemska böndernas och de utländska ståndsbrödernas bekostnad man talar om, talar om erövringarna som ett sätt för den svenska aden att utanför landets gränser roffa åt sig vad som inte stod att få innanför dem de svenska bönderna var starka och kunde sätta sig emot en allt för långt driven utsugning från stat och godsärar och i det läget blev yttre exploatering i form av krig ett ett gott alternativ styrande klassen det stort på att Sverige förde krig och blev allt större för en adelsman innebar det en chans till en snabb karriär med många snabba klipp man har betecknat erövringarna alltså som en aktion inspirerad av feodal intressen eller intressenter för att säkra och öka sitt innehav av gods runt Östersjön. Och dessutom har det framhållit krig, krigföringens inbyggda logik och då, då i synnerhet när det gäller finansieringen av krigen hade en tendens att framkalla krig av egen kraft. Ja, då, då rullar kassetten igen här och jag har eh, gjort en liten paus här. Och eh, fått in mig lite grann här och eh, lite tilltugg. Eh, det är så att eh, när man har förinspelat i program så är det ju bara att trycka på lilla pausknappen och så vidare. Eh, man kan ju hålla på och, och greja hur man vill. Eh, men vi håller ju inte på att mixa in saker här och eh, andra inslag och musik och sånt annat utan... Eh, det kan vara ganska bra ibland att få ett program som är som liksom tal Och eh, vi ska titta lite grann på det här kriget Det är kapitel nummer fyra då eh, Det krig som fört en stor svensk armé ner till hjärtat över Ukraina Var en direkt följd av stormaktsväldet Det styrande i Sverige värde envist Det man vunnit under föregående epoken det styrande Sverige värde envis det man vunnit under den föregående epoken och det var säkerhet man sökte genom krigen och erövringarna om det var säkerhet man sökt genom krigen och erövringarna så hade det hela ändrat i en bizarr paradox den svenska säkerheten hade minskat stormaktsväldet hade som visats till stor del byggs upp på Danmarks, Polens och Rysslands bekostnad Inget talade för att dessa stater stilla tigande skulle acceptera det land förluster det råkat ut för. Det var många tår man trampat på under årens lopp och det ömmade ännu. I Danmark verk verk verkte revansionismen som en varfylld hand, och den danska utrikespolitikens främsta mål var att bryta sig ur den inringning landet var utsatt för från svensk sida, samt återta de provinser man förlorat. Också i Polen närdes planer på en återövring av de förlorade områdena. Även om dessa planer inte var fullt lika artikulerade som det danska. Landet hade i stort sett bara ett enda utlopp till havet, och det var över Danzig De polska, litauiska och vitryska områdena strevade däremot till utlopp över Riga i det svenska Livland Något polackerna gärna såg en snar ändring på Den nya regent som uppstod på den polska tronen 1697 Kurförsten av Saxon Fredrik August Även kallade den Starke Fick före sin kröning i Krakow, Sverige, en ed. Så rämde rymde förpliktelsen att återta rikets förlorade delar. Även i Ryssland satt man och kokade ihop ilskna revanschplaner. <hör> Framförallt var man intresserad av att återta och Då är förlusten av detta område lätt till att man stängs från Östersjön. Ja, jag tryckte på den lilla pausknappen där men det märks ju ingenting. Uh, men jag sa det i alla fall. Uh, vid undertecknet av freden i Stolbova 1617 då provinsen övergått till svensk hand hade de ryska representanterna sagt det rent ut. Förr eller senare skulle ingen maland tillbaka till Ryssland. Redan vid mitten av 1600-talet hade den ryska staten återigen börjat expandera. Trontillträdet av den vidunderliga och märkliga Peter. Den första Markerade början på en ny fas I landets historia Ett enormt arbete som syftade Till att göra det efterblivna Och isolerade Ryssland till en modern Europeisk stat inleddes Livsviktig För den ryska staten Och den ryska handeln Var tillgången till isfria hamnar Efter de ryssarna misslyckats att skaffa sig fri sjöfart i Svarta Havet med krigiska medel. Följ deras blickar på Östersjön och på de svenska provinserna där. Ja, nu är satt alltså till Jöllerhornet här och vi har ett långt historiskt föredrag och vi läser lite grann ur en pocketbok här. Poltava och Peter Englund. Berättelsen om en armés undergång och det var ju total katastrof där på slutet och många svenskar gick under och hamnade i fångläger i Ryssland och så vidare det var ju förödelse alltså så mycket människoliv valet av expansionsriktning var i det läget rätt naturligt det baltiska hamnarnas betydelse hade vid samma tid ökat starkt och det mest tack var en steglad handel med vissa ryska produkter situationen var laddad med sprängstoff <kling> Om de politiska konjunkturerna skulle föra de fientliga makterna Samman till gemensam aktion skulle norra Europa kunna detonera i ett krig. Kring sekelskiftet började tecken komma, tecknen komma Luntan till krutdörken brann redan om än i det fördolda På påskdagen 1697 så dog Karl XI Svårt rabbad av magcancer Hans sjukdom hade gett impulser till en Dansk diplomatisk offensiv Och rapporter från Sverige talade nämligen om svår hungersnöd Och grav inre splittring <kör> Landet ansåg också att vissa bedömare stod på randen till uppror Och det enda som krävdes för att utlösa det Sades vara ett krig att dessa förhoppningar var klart Överdrivna och byggde på likadera propaganda och önsketänkande Var det dock Mycket få i det svenskfientliga lägret som insåg Diplomater och Strateger Tyckte att Ett helt glänsande tillfälle För ett anfall mot Sverige Var för handen Jag har en lite rosslig röst här Men Jag vet inte vad det kan vara Hemliga underhandlingar inleddes till en början bara mellan Danmark och Ryssland. Sedan lågs även Polen in i intrigen. Och på sommaren 1698 så möttes Saren Peter på väg hem för att själv hjälpa till med tortyren och massavrättningen av de strälser soldater som just, just gjort uppror i Moskva. August den andra i Rava, en ort nära Lämberg. Efter tre dagars diget dryckeslag blandat med sekret politiskt samkväm så bytte de nyfunna vännerna vapen och kläde med varann för att markera sitt lag och skildes åt. För båda dessa makthavare hade ett krig med Sverige blivit en allt mer Lockade tanke. Båda hade nu svarat i krig med Turkiet och båda hade kammat noll. August räknade med att få allmänt stöd av polackerna om han gav sig åstad och tog livland. Detta skulle också ge honom en ursäkt att hålla kvar sina egna äh, saxiska trupper i landet. Något som skulle ge hans äh, position i Polen ytterligare stadiga. Och under sommaren 1699 steg temperaturen ytterligare några grader. En ny utrikespolitik eller en, en ny utrikespolitisk kris uppstod mellan Danmark och Sverige. Och äpplet var som ofta för Holstein Gottorp. Detta självständiga hertigdöme söder om Danmark var nära ledat med Sverige och hade stor strategisk betydelse. Vid ett krig med Danmark erbjöd svenskarna en möjlighet att sätta gjuten mellan två eldar. Danmark upplevde helt naturligt Holstein gottorp som ett evigt hot. En osäkrad pistol, alltså en osäkrad pistol riktad mot det danska rikets rygg. Den holsteinske hertigen hade stort inflytande på den unge svenska kungen. Den svenska utrikespolitiken var inriktad på att främja denna härtig sak. Och i detta spända läge kom svenskarna att fatta ett beslut som innebar att ny ved slängdes på den redan fyrande branden. Eller förlåt, brasan ska det stå. En del skansar i Holstein som raserats stora år tidigare skulle byggas upp och detta skulle ske med hjälp av svenska trupper. Förband sändes södde över Slesvig och Pommen. De svenska åtgärderna utlöste inte kriget men kom att driva på utvecklingen. Det mot Sverige riktade intrigerna påskyndades av detta och med det utbrottet av det krig man trott sig hindra ännu ett av historiens ironier. Den danska ledningen inledde krigsförberedelser och flaggade öppet med sina aggressiva avsikter vid olika hov ute i Europa. Och i september 1699 kom en hemlig traktat till stånd i Dresden Och där enades de blandade makterna, Danmark, Ryssland och Sachsen om att gå till enad attack mot Sverige. Och tiden för detta var satt till någon gång i januari eller februari år 1700. De tre konspiratörernas förväntningar om stora och snabba segrar kom snabbt på skam. Sverige stod redo inför överfallet. Och aldrig tidigare i sin historia så hade landet varit bättre rustat. Alltså aldrig tidigare i sin historia så hade landet varit bättre rustat för krig. Karl den elfte senvetna reformer. Det resulterat i att landet egen stor, väldelad och välutrustad armé En respektingivande flotta och, inte minst viktigt, ett nytt system för krigsfinansiering som kunde stå ryggen för ett krigs enorma initialkostnader Den skillande blanka rustning svenskarna stolsterade med hade dock några fula fläck fläckar av rost Östersjöprovinsernas försvar var fullt av brister. Många av de viktiga fästningarna vid gränsen befann sig i ett uh, ur, uselt skick. Dessutom var sjöförsvaret inte avpassat till att möta en rysk stöt framåt vinska viten, uh, viken. Detta var blottor som skulle få nödestigande effekt på krigets utgång. Det var Augusts saxiska styrkor som kom att inleda kriget, och det, det gick fel från första början. Ett klumpigt försök i februari 1700 att inbara Riga genom Övrumplig misslyckades. I mars gick den danska herren till aktion och marscherade in i holstein gottorp I juli svarade svenskarna med blixtattack som slog ut Danmark, som slog ut Danmark ur Riget. Med hjälp av från Holland och England steg en svensk armé i land på Självans östkust Bara ett par mil från Köpenhamn. Men med den svenska hären stampande i förstugan tyckte kung Fredrik att krig kanske inte var en så god idé. Trots allt. Och slöt en brådstörtad fred. Svenskarna kunde vända skepp. Kanoner och bajonetter mot öst. Och där hade vid det här laget Ännu ett land säljat sig till angriparnas skara Nämligen Ryssland Som drygt en vecka efter Den svenska freden med Danmark förklarat krig Detta visar på ett allvarligt defekt I Anfallsförbundets planering En defekt som troligen räddade Sverige Under det första krigsåret Ska vi se oh, Jag har medhörning här ja Ska vi se här. Det inblandade hade inte upprättat någon gemensam militär plan. Samordningen mellan de sammansvurna blev därför mycket dålig. Lite i medhöringen. Nu det kom det. Ryssarnas inträde i kriget hade blivit fördröjt. Vi ville först helt avsluta kriget med Turkiet. Dessutom drog samlingen av, av, av den stora och brokiga armén saren, avsett att bruka mot svenskarna ut på tiden. Deras första hans mål var Narva och sent om sidor inledde man en beläggning av staden. Och när svenska förstärkningar i början av oktober steg i land i Baltikum hade saxarna olyckligt nog för den ryska armén helt och hållet dragit sig undan. Ja, svenska armén kunde helt koncentrera sig på att undsätta Narva och den 20, 20 november år 1700 så gick 10 500 svenska soldater till attack mot en befäst rysk här, räknade 33 000 man och det drygt 35 000 någon kombatanter. Det, det senare ordet kan jag inte översätta riktigt. Och vann en seger som var lika stor som den var oväntad. Det kan man alltså ta en gång till. 10 500 svenska soldater gick till attack. Mot en befäst rysk här. Alltså räknade 33 000 man och drygt 35 000 kombatanter Och vann en seger som var lika stor som den var oväntad. Så det började ju bra ja Nu ska man inte förhärliga krig inte. Men det var i alla fall tre stater i alla fall Som planerade anfall mot Sverige Och därifrån Från Karl XII som man har fått det här begreppet Med anfall är det bästa försvaret Istället för att vänta på fiendens attack då Så går man till attack själv Innan de börjar I juli följande år gick den svenska huvudarmen Över Dyna Slog en saxis här bosatte Kurland, Beflo, Förlåt Besatte kurland och på det sättet så röjde sig direkt det saxiska hotet mot Livland undan. Det innebar också att man kunde höra upp med att blockera de hamnar som fanns i Kulan något som kommit att reta England och Holland stort. Ockupationen av Kulan medgav dessutom att svenskarna kunde ta ett mycket fast grepp om den viktiga dyna mynningen viktiga Råglevererande områden kom i svensk hand Och en farlig handelskonkurrent i Riga slogs ur beredet Kriget var nog populärt i Sverige till att börja med Det var inte allt för sällsynt att folk på egen bekostnad korsade Östersjön och anslöt sig till armén Medan det var vanligt under 30-åriga kriget att män sökte frihet från utskrivning på bergslagen Gick nu strömmen märkligt nog i motsatt riktning varkn rymde från bärsvärk och faktorier för att förbättring. Och nu som tidigare och nu som under tidigare konflikter fanns många i synnerhet bland de höga officerarna att krig kunde vara en god affär. Och nu som under tidigare konflikter fann många i synnerhet bland de höga officerarna alltså att krig kunde vara en god affär. Och detta kan illustreras med en av deltagarna Greve Magna Stenbock vid krigets utplats efter fem år. De är med förflutet i holländsk, kejslig och svensk tjänst. Han deltog i slaget i Narva och be befordrades strax efter drabbningen till generalmajor. Och förutom eh, detta karriärsprång innebar inledningen av kriget en hel rad för förtjänster eh, för... Greven. Först och främst var det det direkta krigsbytet Det var sådant som många tusen daler i reda mynt Pungar fyllda av ryska penningar och mängder av värdefulla föremål Som juveler samt kanner och uh, beger av silver Även annat smått och gott Som mordfodrade uh, sängtäcken och sadkar Vapensängar, mäshakar och kalkar Ja, det senare vet jag inte vad det kan vara Kalkar krucifix, ljusstakar Gallonerade rockar Fann sin väg hem till godset Ja, det var ju stöld Eller krigsbyt Och den månadernas lopp Var det stora summor pengar som letade sig till Sverige Och som användes till att köpa ny jord Och till dessa vinster skulle dessutom läggas till mer indirekta krigsprofit från Stenbock klodde åt sig genom att förse armén med olika förnödenheter. Han hade fått rådet av andra att låta slakta sin boskap och baka skorpor av den födade seden och sedan sälja dessa varor till krigsmakten. Det fanns en fjärde drivkraft för stenbåk vid sidan av karriärsprången, krigsbytet och krigstidshandeln. Istället för stöld heter krigsbyte. Det var svaret av familjens gods i Baltikum i ett brev hem efter slaget vid Narva när han själv sårats säger han apropå moderna tillgångar där att han vågat ett blått öga för hennes gods salverande här i livland Magnus Stenbock har ett gott exempel på hur männen i toppen verkligen kunde tjäna på krigen. Att moralisera över krigsbytet är dock kronistiskt för både officerare och manskap var detta byte en viktig drivkraft i krigandet och betraktades som en legitim företeelse som något rättmätigt vunnit i eget svett och blod. Plundring var något som kunde användas för att muntra upp manskapet och var fullt tillåtet i samband med slag och reglerades noga i krigsartiklarna. Enda inskränkningen var egentligen att man inte fick börja rafsa åt sig yta eller supa förrän efter det fienden var slagen. Allt som togs på slagfältet tillhörde på några få undantag när officerarna och manskapet och skulle delas mellan dem. Den belöning som en lamskjuten ryttare fick var jämfördes med den som gick till hans officerare eller den högsta ledningen bara små smulor. Detta kan till exempel visas av det sätt var på bytet vunnet i ett senare slag, 1703, som delades upp mellan deltagarna. En sårad kapten fick 80 riksdaler. Jag tittar lite grann på referensbandet här. En osårad kapten 40 riksdaler. En sårad löjtnant eller en 5, 40 riksdaler. En osårad löjtnant, fenrik 20 riksdaler. En osårad underofficer, två riksdaler. En sårad menig, två riksdaler. En osårad menig, en riksdal. En vanlig soldat blev aldrig rik. Han fick vara glad om han överlevde. Med sina liv fick de meniga istället hjälpa till att bygga upp de höga aldrig officernas förmögenheter blodklibbiga familjeförmögenheter som i vissa fall består än idag kriget gick vidare och under hösten 1701 svenska styrkor direkt inblandade i inre strider mellan olika polska trupper och i januari året därpå marscherade armén in i Polen kriget kom på detta vis att delas upp på två krigsskådeplatser Dels den polska fronten där den svenska huvudarmén jagade kring i försök att underkasta sig i landet. Allt för att bereda den motvilliga marken för en detronisering av August. Dels den baltiska där små svenska styrkor sakta men säkert pressades tillbaka av en rysk armé. Som lika sakta och säkert blev allt större och allt kompetentare. Det svenska styrkor som lämnats kvar för att försvara Baltikum var klart otillräckliga. Man gjorde också det stora misstaget att dela upp dessa i tre självständiga delar. Utan någon gemensam överbefällhavare. Resultatet blev tre kårer som var för sig var alldeles för svaga och som opererade utan större samordning. Läget blev inte mycket bättre av att den högsta ledningen utfärdat ett klart förbud mot att sända förstärkningar till de baltiska provinserna jag kliar mig upp i huvudet här det kanske rasslar då i hälset Detta skulle istället sändas till den polska fronten medan Karl XII år efter år drog runt i Polen följde den ena strategiska punkten efter den andra upp i Baltikum finska viken nåddes av ryssarna som började bygga, upp, bygga sig en flotta där och arbetet på det som skulle bli Rysslands nya huvudstad, St. Petersburg, inleddes på svensk mark. Ja, jag tänkte bara ordspråket, kalla baliken i bänder. Eh, vi kommer naturligtvis inte kunna hinna läsa, eh, men vi kör tills, eh, ja, strax innan eh, tejpen tar slut här. Får vi se hur långt vi, vi hinner alltså. Eh. Folken i Baltikum och Polen led svårt under krigets gång. Den svenska herrens underhåll byggde i hög grad på kontribut kontributioner. Vilket i klartext betyder att man liknade en gräshopp svärm av stål åt sig rakt er i det område man passerade. En befolkning som redan före kriget levat på hungerkrisens rand. Blev med hjälp av hot, brand och tortyr besturna på sina livsförnödenheter Och i mån av tillgång pengar Det enda som betydde något var att armén fick sitt Och sedan fick landet, i enlighet med Karl XIIes egna ord Lilla så mycket de vill Höga chefer fick order från högsta ort att utpressa och klå och skrapa ihop skyndsamt det mesta i kan få till arméns bästa Det drasade dessutom ofta en förbittrad ett förbittrad grillakrig kring den svenska armén. Den polska befolkningen tvekade inte att repa enstaka svenska krigare Något som man från svensk sida mötte med en exempellös hårdhet Instruktionerna från det svenska högkvarteret donade ut att missdådare skulle avrättas på halva bevis Så att fruktan kommer Och att de måste veta Om man begynner med dem så skolas inte barnen i vaggan Första Som exempel på ett av eh, de många svenska missdåden Kan nämnas massaken i Nesava. Om man nu talar det I augusti 1703 brändes staden Nesava Zava Sydostom Torn Ned och dess oskyldiga borgare hängdes. Allt som är repressalje för ett överfall på en svensk trupp i trakten. Uppe i Östersjöprovinserna plundrade och drepte ryssarna minst lika ohejda som svenskarna nere i Polen. Den ryska strategin gick ut på att helt föröda de svenska provinserna. På så vis skulle de inte längre kunna tjäna som bas för den svenska krigföringen där. Den ryska generalen eh, Seremetjev skrev i ett av sina brev hem till saren och berättade nöjd om sina senaste härjningar. Åt alla håll letar jag sända ut folk för att fånga eller plundra, inte ta vad undgått förödelsen. Allt är förstört eller uppränt. Trupperna har varit bortfört flera tusen män, kvinnor och barn. Även även som minst 20 000 arbetshästar och nötpåskap. Det man redan ätit upp, drept eller slagit sönder ingick inte i denna summa, i denna siffra. Och beräknades av honom till cirka dubbelt så mycket som det man fått med sig. Ryska armén släpade med sig delar av befolkningen som ett levande byte. Högt uppsatta ryska militärer lade beslag på många av dessa människor för egen räkning och nyttjade dem som livegen arbetskraft på sina gods andra såldes likt boskap på sputsiga marknadsplatser i Ryssland eller slutade som slavar hos tartarer eller turkar efter många långa års brandskattande efter många långa års brandskattande ja, och kontramarscherande ner i Polen kunde Karl Torfte till slut nå ett konkret resultat ett fredstraktat slöts mellan Sverige och Polen mot slutet av år 1705. Denna traktat är intressant och den avslöjar vad de svenska soldaterna slogs för. Det var det gamla storsvenska skelettet Dominum Maris Baltici, herraväldet över hela Östersjön, som tagits fram ur garderoben och dammas av. Fredsvillkoren innebar att en stor del av den polska handeln skulle styras över till det svenska Riga. Ja, Riga var alltså svensk där. Samtid fick packerna lov att förstöra sin nya hamn eh, på Langen. Så att den inte skulle kunna konkurrera med de svenska hamnarna. Svenska köpmän fick, ett stark, fick en starkt utövd möjlighet att slå sig ner i Polen. Och deras rättigheter där förbättrades kraftigt. Fredsavtalet innebär också ett förbud. också Att förbud upprättades för all rysk transit och handel till övriga Europa. Även polackerna inte tvingade, tvingades till någon formell landavtredelse. Var det var ändå en hård fred svenskarna ville trycka ned i halsen på dem. Sommaren 1706 ägde den sedan länge uppskjutna svenska inmarschen i Saxenrum. Man hade länge fått vänta med denna operation av hänsyn till de europeiska stormakterna som då var helt inne i det stora spanska tonföljdskriget. Invasionen av August eget arvland ledde till snabba resultat. I september slöts fred på god sätt all Transstadt utanför Leipzig när August avsade sig sin polska tron. Erkände den svenska marionetten Stanislav Lesinski Som Polens rätte konung. Jag vet inte om uttalet var detta. Kanske knappt. Stanislav Leskinski, Ja, något liknande. Som Polens rätte konung. Samt lovade att inte vidare stödja Sveriges fiender. Efter sju års krig hade två av de tre medlemmarna i anfallsförbundet slagit till marken. Nu återstod bara uppgörelsen med den tredje, Ryssland. Under alla dessa år hade den svenska huvudarmen varit djupt involverad i ett utdraget och till synes meningslöst krig med Polen. Sar Peter hade på det sättet fått en högst, välko högst välkommen respit. De ryska stridskrafterna hade, hade organiserats om och fått viktig erfarenhet och nytt självförtroende genom en lång rad lyckade strider uppe i Baltikum. Och ryssarna hade gett tillfälle också att slå sig fram till Östersjön. Och de svenska provinserna hade härjats svårt och var under mycket hårt tryck. Eh, viktiga positioner som eh, Det står faktiskt Nöteborg Inte Göteborg utan Nöteborg Ingen aning Men det kan ligga Det låg Narva och Dorpat Var sedan flera år tillbaka under kontroll Av Sarens folk Allt detta skulle nu rättas till Ja referensbandet börjar minska här Vi kan ju inte läsa allt som ni förstår Nu var det Sar Peter, Alexecivic med tur att plikta för sina stämplingar Mot Sverige Hela Europa var övertygat om att Den halvstarge härskaren i Krem Stod inför ett vidunderligt nederlag Stor skräck härskade i Oskoa Många av utlänningarna lämnade staden Inför en väntad svensk attack Tal om uppror Och blodbad fyllde luften Kapitel 5 Snart är referensbandet slut här Så det blir bara en kassett nyinspelat om Karl XII De sista dagarna av, av, av 1707 gick den svenska armén över floden Wiesel i riktning österut. Den tunna isen hade förstärkts med halm, breder och övergjutet vatten Det bräckliga underlaget sviktade under truppernas fötter En del vagnar, hästar och människor försvann i det mörka flodvattnet Men på det hela taget gick det enligt planen Bakom sig hade man ett i grund Utsuget saxen och ett härjat Västpolen Och någonstans framför sig hade man den Retererande ryska armén. Den svenska hären var stor och kraftfull Den kanske bästa i Europa Värvningar och nytt folk Från Sverige hade fått den att svälla ut Till närmare 44 000 man En av de största styrkor Det fattiga Sverige någonsin fört ut till fält Armén var väl rustad och förberedd Nya vapen, nya uniformer, krigskassor fyllda till bredden. Stora förråd av kulor, krut, medicin och annat var vittne om de välgjorda förberedelserna. Svar Peter hade stor anledning att beva, och han bevade. Svenskarna möttes under sin framryckning och upprepade nervösa anbud om fred. Men dessa viftades bort av en självsäker och segervis kung Karl. Den ryska strategin inför det analkande hotet var klar. Jag sedan drygt ett år spikade Zolkiewski-planen, om jag uttalar rätt, gick ut på att helt och hållet undvika en huvuddrabning i Polen och istället dra sig tillbaka. Inför en svensk offensiv samt härja och hunger allt det land som motståndaren kunde förväntas vilja marschera fram honom. Eh, vilja marschera fram genom punkt. Den svenska framryckningen skulle fördröjas genom förstörelse av vägar och broar samt motstånd på välvalda punkter. Den svenska hären skulle mattas ut genom en rad småstrider och skärmhetslingar och slutligen skulle man runt den ryska gränsen skapa en drygt 200 km djup zon av mänskligt gjord öken. Tom på förnödenheter och folk. Och det var... Eh, en storslaget brutal plan. Inriktat på att rädda det egna landet genom att förstöra det. Med kriget fortsatte Polens eh, martyrium. Ett ömkansvärda land fick nu gällda för sin militära och politiska svaghet. Och nu blev man blev ett slagfält för två stormakter. På ena sidan stod en stor svensk här fast besluten att än en gång äta sig genom ett redan grunden utplatat land. Och på andra sidan en mängd ryska kårer som bara hade ett intresse. Att förstöra så mycket som möjligt innan deras motståndare nådde fram. Redan när de svenska trupperna korsat gränsen från Slesen blev det värsta grundliga skövlingar. Ryssarna hade bränt byar och städer förgiftat brunnar och gått hårt åt civilbefolkningen. För dem som vant sig vid de ypperliga kvarteren i den rika saxen. men som har slungats rätt ut i avgrunden. Polen var sederskornet mellan Kvarnjulen. Och efter korsandet av Wiesel fortsatte den svenska herren sin väg österut. Korsan styrde oväntat nog mot Masurien, ett stort träsk och skogsområde in vid den ostpreussiska gränsen dessa trakter hade aldrig genomkorsats av någon armé tidigare på grund av dess odjastvänlighet. med detta drag förväntade sig Karl XII att utmanövrera de fientliga positionerna och tvinga ryssarna ur narev utan någon strid i tre kolonner trängde den svenska hären in i Masurien Marschen var svår där den gick fram över dåliga vägar och genom djup snö. Och vid kalkylerandet av detta militära snilledrag hade man dock inte räknat med folket i området som inte var speciellt intresserat av att släppa den här hungriga massa in i sina hem. Bönderna sökte först förhandla med armén. De ville... Själva angera vilka vägar som trupperna skulle gå fram på och vad de själva var villiga att kontribera. Men deras talesmän slogs helt sonika i gel av svenskarna. Då. Ett kort och mycket förbittrad grillakrig flammade upp. Befolkningen drogs till skogs. Det drog till skogs. Riv upp skogsvägarnas kavelbroar och slog upp spärrar i härens väg. Stora grupper av bönder sökte i förtvivlansmod stoppa marschen genom sitt land bakhåll ägde rum varje dag. Det svenska svaret blev fruktansvärt hårt. Trupper skickades ut i skogarna med order att döda alla män över 15 år, drepa allt man kunde få. Och står det drepa allt fe man inte kunde få med sig så bränna upp alla byar. Och det är inte mycket kvar på referensbandet här. Vi hinner ju inte så mycket mer. Grillarkriget höll dock envis i sig allt med, medan armén dödade och härjade sig en väg genom området. Masuriens byar försvann i ett regn av gnistor en efter en. Största problemet för armén var att han hade svårt att pressa utbog med förnödenheter ur det motspänstiga folket. Man tvekade då inte att ta till gamla beprövade metoder som tortyr. I fasen. Det ofta brukade pianomedel var att stoppa in böndernas fingrar i pistolernas flintlås och dra åt dessa enkla tumskruvar tills brodet sprang fram. Och så står det andra hemskheter också. Ja, satan faktiskt måste jag säga här. I Masurien firade arméns barbari nya triumf, förstår det. De man fångar in små barn, piskade dem och låtsades att hänga dem för att få deras föräldrar att falla till föga. Vissa förbann gick också till från hot till verkställighet och dödade barn inför ögonen på föräldrarna. Och det verkligen de svenska det? Ja, hemskheter finns det i den här boken och den är inte alls på något vis slut. Det är faktiskt bara sidan 43 här. Jag vet inte hur många timmar det skulle ta här och läsa igenom hela det här. Det är ju närmare 400 sidor. Det är i alla fall över 365 och liknande. Ja, mer än 367 sidor. Med hela registret och allting. Så att vi får jag har en här i alla fall. Och det var en ny inspelning om det här med Colin Torfte och jag hoppas att det kommer sändas ut på eventuellt en nattsändning här den 27 november. Och där kommer också bli ljudfiler två stycken på natsol.tk Och det var det hela och vi får tacka för oss.